щоб після того Владислав Іванович Красков уже ніколи не зможе стати депутатом. Скажи, що приходила донька Віри Величко. Хай він подлубається трохи у своїй пригаслій пам'яті і згадає, хто така Віра Величко, інакше. Інакше клянусь, що клянусь, що спалю цей ваш довбаний замок. От, зачинились тут за високими мурами та за різними воротами, ніби на вас ціла орда тьмута раканська приступом суне. Ніка думала, що Віталій розгнівається, накаже виштовхати її з будинку. Але він раптом голосно засміявся. А ти класна мала, ну просто супер, от потішила так потішила. Замок короля Краскова вона спалить, це ж треба. А я все думав, хто ж це нарешті відважиться на такий рішучий крок? Слухай, а може підкинеть у вашому вухалапих віст трохи бабок? Собачки ж, мабуть, не доїдають. Від твого батька нам не треба ні бабок, ні прабабок. Хай дасть нам спокій, просто хай нас не чіпає. Окей, зрозумів, огнівна захисниця нашої нещасної всіма покинутої міської фауни. Але це не його гроші, я й своїх трохи маю. Принаймні на костомашки для бідних собак вистачить. Він під'їхав до комп'ютерного столика, дістав шухляди кілька бак... банкнот. Не ображайся і не думай, що це пожертва на бідність. Ні-ні, в жодному разі, просто оплачуй рекламу. Думаєш, як на візку, то вже геть ні на що не здатний? Я ж навчаюся на юридичному, тільки тепер дистанційно. Ну, може, це прозвучить трохи нескромно, але я зізнаюсь, навчаюся навідмінно. Я ж із Вондеркіндів. Як пішов у неповних шість років до школи, так з того часу і відмінник. Вже давненько думав створити свою юридичну фірму. Треба з чимось зайнятися, щоб геніальний супермозок не заячавів від бездіяльності. Навіть назву придумав для фірми. «Терези, що скажеш, круто? Як для крамниці!» – усміхнулась Ніка. «Ну чому це Терези викликають у тебе тільки таку асоціацію?» – розчаровано зітхнув Віталій. «Богиня правосуддя Феміда, як усім відомо, зображена з Терезами в руках. Вони символізують справедливість і міру. Це те, чого сьогодні дуже бракує, тім хіба тільки сьогодні. До того ж, Терези – мій знак зодіаку». «Вибач, я пожартувала». Це справді дуже вдала назва. А коли ж ти думаєш створити свої круті Терези? Ось щойно і створив. Ну, потім, звичайно, ще доведеться зареєструвати, щось там оформити, але то вже формальності. Можеш вважати себе моїм піар-менеджером. Ось тобі візитка, а раптом хтось десь колись у найближчому майбутньому захоче скористатись кваліфікованими послугами недоученого юриста Віталія Краскова. А він класний і зовсім не схожий на мажора, не бундючий, не випендрюється, не роздуває своє его, як таточко. Як добре, що він не такий, як Красков Старший. Тільки де ж я тобі, мий, імовірний братику, маю шукати у тих клієнтів? Де взагалі знайти потенційних правдошукачів, готових вишикуватись у довгу чергу до тебе? Приватних юридичних фірмочок тепер по десять на кожній міській стометрівці, подумала Ніка. Але перша клієнтка знайшлася вже за півгодини. Нею стала Лана. Вона вхопила за крихітну візитку, як потопельник за рятівний круг. А хай він допоможе нам. Хіба наші собачки не потребують справедливості? Віталій погодився. Але спочатку він усе-таки мусить зареєструвати фірму, адже інтереси доброти треба буде представляти в різних інстанціях, а для цього має бути папір з початкою, Без папірця, як і без води. І ні туди, і ні сюди. Віталик і Лана зразу ж стали більш, ніж однодумцями. Міс міцний горішок, досі зациклена лише на собачих проблемах, і одержима ідеєю порятунку всього живого на планеті, почала заглядати у люстерку і навіть чепуритись. Вона тепер часто консультувалася з Віталиком. Ніці здавалося, що Лана не так чекає відповідей на свої запитання, як шукає привід, щоб почути його голос. А першою справою, за яку взявся ще недовчений, але дуже наполегливий юрист – і яка не потребувала навіть реєстрації Терезів став пошук Віри Величко. Віталій Худко зібрав для неї інформацію, до якої вона не знала, з якого боку підступитись. Головна звістка виявилась печальною. Її мама ще 10 років тому померла у колонії, чи то від гострої пневмонії, чи від раку легенів. А от щодо місця народження Віри Величко, то воно не так і далеко, якихось 3 години їзди маршруткою. Тільки що ж вона там віднайде? Гродове коріння чи обчухраний стовбур, з якого давно відрізали і викинули зайву гілочку наймення Вероніка. Розділ 12. Ротацію копачів проводили щомісяця. Групу, яка приїхала наступної весни, складали вже не селяни з лопатами а тільки спеціалісти-східніки з будівельної справи. І розмістили їх чомусь не в маєтку, а в церкві. Левко здогадувався, бундик вирішив одним пострілом двох зайців убити, і приїжджих розселити, і церкву під цим приводом закрити. І чого вона так молює Грицикові? От був же собі чоловік як чоловік, трохи галайкуватий, до роботи ненарваний, вельми богомільний, але на великі свята заходив до храму, паску святив, лоба хрестив. З жінками у нього чогось не ладилося. Двічі одружувався, і обидва шлюби за кілька місяців розпадалися. Але то привід радше...